آ اصول چې فصل د دنیا نو زیاتې وګمندل را پدې فضل کې هو دنیا غواړي نو دنیا پر لادرکم آ اصول چې غواړي فصل د دنیا نو وروګمندتا دا آخرت غواړي سمانه آ اصول چې په دنیا کې ځان لږه آخرت اجر لري نو زمو آخرت اجر لري کوم د دنیا په مولو ورک آ اصول چې غواړي فصل دنیا سر دنیا متلبي چونکه مالو چنده را کئی تعاون راس را کئی نوار بکو چنده باول کئی و مالو فی آخرت من نصیب نوائد لپ آخرت کے برخا بعض فضیر مسئبت تی مولا دئی برستن را کئی سورا مولا دئی خیمی را کئی مولا دار را کئی مولا دا نو قرآن اولی ذر لطیف رضاق طویع العزیز پری خودم و مالا اعتماد انو کئی اوز آغا آغا شرق کفر اوز ردنکر اوز آغا نوی تبریو با اکاٹو نکر دائزکر ذکر کرا املا ونشورکا بیارت دمشیقینا درہ وار فقی ختم کرے مسئلہ مدلعہ کرا نبیش ہو رکر نصرنے آیشتہ دیلی را شکر کرنے اللہ ذرا کہ اخکارہ دین آوا دین کہ اللہ اپر بیان نوکر شاتیبی کتاب لتسام کے دا آیت اصل پرد برایت کی گردو لئے کہ ہر مقتدے دا آئی چیزا بابا کری دی دا بابا قول حجت تے دا پلانی ملا کری دی مای قضام جیولی کوئی سدلیل ویسات سیف کرے دا مای خانور دلیل خنیش تے کہا ام لہن شرکا شرعو لہم من اعظم به اللہ آغ دین چې الله ته پیغمبر بیان کړو آغ دین چې الله پیغمبر ته بیان کړو آغ دین خو هني خود نور نتاسوس د فکر نه تاسو دا زکه د لکنو شیا د ورځې تاجی جوړ کړه د دنیا کې فور شو دا الفاظ د ورځې صاحب الملراج او غمه دا تاسو کو چې دې جړ چرته دا پا کم کتاب که دا حدیث را اغلی دی کتا سے اغلی دا قیده دا چیز اصیل تاصیل ذکر ہوئی چیز اغلی پلار پتھائی معلومی او حرامی تا حرامی ذکر ہوئی چیز اغلی پلار پتھائی سمت اصیل دی پلارشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری دی او بیدت حرامی دی پلار نیشتے هر بیدت تپوسکو دا, دا مبتدین ہے انا هغه وتا دانش خاله چې دا ساده دی یا پیغمبر کړئ او طیاش و جوړي چې دا الګ دمور افکار پیدا دي نو مو پیدا خو د ډېر شکلی خوړل یې سو کو دا خو یو عمل دستا خدای عمل کری چاره په خوا کې زتلم لاره غدمه کنه یا رب کی پیدا منزلو مسجد قباط نورانی آراب پا وقتی دیر غریبو در حد ملتی آگا اگر بل کاری منگا یغضای تاوری سیدو نوناس را مرگیرو انسر اخو خوراکو پر موطرو نوخو خوراکو نماغ یو مرگیر تاوی ملاشا یو او پخکڑا یو آخرا په جیدہ خوڑیر شیدنسر امیترہ و آخرا سیدیا پر پینزلی سرپای اگر یو روڑائی و آخرا و سالگو نیو کیو خدا یاوی پیرا دې بې ځو مزدور هغه ډوډۍ د دې شروع پرواسته موږ سره مخامخ موږ د خپل روغې خاطر تعجې او چرګو اړیږي ټولاو موږ د مکورې نو ماته غوي چې از دې خوري نه خورمای نه په کومای چاله دا وخت دی ما ما په دې ځای کې پدې هوټل نو زه سکهم سالیو پاس راغلم چې زمينہ څنګه حالت دی او ما دې ګور دوم نه وډا یو ولک جنگ شروع کړو ها وډا ذان تر اخر دې ګولک ځانتا اخر غالق واغسته نو هغه وډا ته میستر اس راړې ما دا څوک ګړدا میجی اې آزادایب نی ما دې دو کی من سټو دامت داشو غيو اا او نور اوتی سعودي دور او غيو امازا روڑای را اخری چی دو گورم چی صلویخ کاراکی پا دیمار کسی انقلاب را را رای نو دی انقلاب دا اثار دے کبھاکی مونگا موس کو نو دا ماشوما اند دو دریو کار سلو رکال را را لاؤ نو زمین پا پانو که ناستا چی مونگا اصلاس پانی ساتین مونگا را لونگا یا قرش و لاور کر قرش اغییه نیتاوی سو جی ریال آو پدوه 12 قرشاو او زموږه روپای پسې لريش قرشاو زموږه روپۍ بدايه تا نه څنګه نه نوستانه دوه نه زموږه روپۍ بدايه تا او زموږه روپۍ چې دا غذرلی تر غذرلی نو قرش ورکاو پرچې نه 200000 زم ما په پنځو یو لیک نهستو تقریبا د یو کال سلو کارو نو مارته ممسوک طالب سره نو ډیر ماشوم نماتا احمد ابن محمد انا بلا می تپوز که اسموک اشتالیم سرے عبد الرحمن نماتا احمد ابن عبد الرحمن دیا میں دیوڑی کیا رکھتے مائی اش اسم احمد موک اشتالیم ارسلم دے ناغوخ اندلللہ مائی ناتی کا قرش دین دب انیب ادرکم لمرنو اخلا رلائی ویلا یا شیخ اماناتیکاربا سرور قرشه ودار ویلا یا شیخ نه پنی پیو کړی روان شمه شمه لکو نو ما ته پوزګی ته د پلا نن کوله اصلي ولدا اخلی چې د پلا نن و خو مطلب مدار گزار امین بیا کړو اګامر نن تای نور نن سبنی جوړی چې وروماطل نو ما رستلوبه ده بیره او نن په دې بیا ده به اغا په لرکو لړکو دا حرام دي چې سړی پلاری زی وی, وی پلاری ني نو ما غلط سره قرشاور کړو ما وکند مطلبای به دتی پلاری نشته به دتی نه تاسوګه چې دا دا ورځ سقوط چته کې دا کم صحابي کړو میا بدرو کوه حزیمر کړو نو حزیمر کله کړی دا خو اخر بدوي چې مشرانو کړی یان دا یا به پلاری دا حرامي دي بلتینه تا پوسو تا چې صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه لپاره صدقوانه نه وکړي نو دا جنازه لپاره صدقوانه چا جوړ کړی دا نه بیا رانی دي در زده پته نشته بلتینه تا پوسو کا چې دا مولود په زمانہ د پیغمبر کېو صحابه غړي مله په پیغمبر نو هغه د کار لپاره مولود شریف کړو نه نه دا چا کړ نه بیا رانی دي سوو به دا چی د رانی دي دغه پلار معلوم او که معلومه کې نو پلار به غرض الحرام یا به شیئي رياضه مو شيکي پلار معلوم او غ پلار ولا معلوم کې نو پلار به الحرام په خلاف د سنتونو چې راي معلوم دي او نسب يم سيدي ان لهم شرکا شاتبي کتاب الاتسان کې په دې آیت کلام کوله اگر چې دا شنووي که سن و بیائی مکلام خکر دے آغاز دے فن مستقلی کتاب دے آیش دے شرکان دا اللہ زرا چه سرگند دیتا د دینم مزلہ آم مزلہ چه اللہ نویلی اگا خلائی نویلی دیتے سرگند حدیث ضعیب شروع کر اچاق قول مختلع شروع کر عام مبتدین اندغا دی واب المان تا, تا دین بغیر دا اللہ نا چاو خو. شین دی ہے منا سا گندول فارا رو کول زمیں په کې دی موسیکینو ته ری هغه موسیکانو دا شي شروع وکړه بغیر د لالہ بزرگومت چې بابا را مدد شي چرته صاحب دا ویلی دي محمد را مدد شي اگر کې موسیکینو د دې لپاره احادیث مو درځول کړی دي ادو معروف ابن حسان اغا حدیث دے کہ کل تا ادا کن فی ارد انفلات او د دن ایو شو اکشو فرجتو یا عباد اللہ یا عین اونی اندازی ہوئی اے دا اللہ ابباد نیا نظمائی اندازی ہوئی دا روایت ابن سنی ذکر کردے مال بسائر کې دا روایت پسنور طریقوں خیلے دے چا دے حدیث سنور طرق دی او لا تجتمیو علا معروف ابن حسان او دا تور رواد چی دی معروف انحسان سمرقندی باندیو دیگی بانی معروف انحسان سمرقندی دی او معروف انحسان سوک لی نو مارا ترجمتی کر کھڑی دا کرا دور غرط سڑے دی وینے پلار مولا راو خطب سو را عادیس نو دا اغی پلار اغا سو برا او دی یا با زندیقوی یا با قذابی او اغا با در ابن عبدالوجاح کله مہدی گرفتار تو مشهور د حماد بن سلمہ پر کټه حماد بن سلمہ د شیخ نعمت استاد د مسلم د بخاری د امام فہجیس کی حماد بن سلمہ لیکن بخاری او مسلم د حماد بن سلمہ روایتونه ذکر صحیح سرت ریدور د امامتنا دغه جوازه راست چېانو پر کټه خوځای کړو او به سر یوځو ابن عبدالوجاح کله چې مہدی گرفتار کټه او اجي زم ما و کومه سلوور زرا حديث ضروخ در نکړي دي فاطمه ازادي کرما دي حديث کې را دي مهدي غمجل شو چې دا وسکي ابي مهي عورت ده اورته پروانيشته زغل سلوور زرا عزيز بلختم اغه مساوادات ته ما مسلمان او نور محدثي لوګتل ناويته وکل چې دا دي غوړه دا ورو دي زکا پخواه مصوّده، نو آغا با حماد مسلمه پا مصوّده کی ذکر کرو حد سنیف لان، وزا حد سنیف آغا با حماد مسلمه د آغا صرور در آدید در مکریم، آغا یو یو خکر شده درودی، درودی محادیسین اللہ دی بفضل عحسان کی آغا دا کمال کرده آغا فنس رکشده د خطیب و غدادی پا زمانه کے یهود یوم صواده را را یوم اشتامی او دا اشتام مضمون دا حازا ما قازا محمد ابن الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال یهود دا و فیصله را چنبی اسلام او یهود کو کردام دا اراق فیهود را اچھیلی ٹیکس نی ما مستثناء کرو شایده بزالک اساد ابن معاق ومعاویت ابن عبی صفیان تا دی مسعود سعد ابن عبادا ومعاویت ابن عبی صفیان گوائی کئی بادشاہ تا او خیلہ تی حضورت زمین فراجی اخلی زادہ پیغمبر فیصلہ لبن سر سعد ابن عباد وقتب ذالکہ سنت ست من الحجر اگر پاسی لکیلی سنتی اجری کے دا مسعودے لکیلی شیرہ بادشاہ علماء را جمع کرو اوارت ایسو کو تلق چه پیغمبر خصاب عزیز که پی او دو خراج ولی جزدی ولی دا و دیر دام و که مفکری دی اوز که رد کهی نو دا پیغمبر دا خطرت رد کهی او که رد نکهی نوغیی جزدین مستشنالی بادشاہ در محتم شد علماء محاین شد دا مشور محادث خطیب بغدادی تاریخ بغداد دیار بس جلده که چلی کنه خطیب سے کس اوریدہ مساوات دروچنه دا یوه اعتراض کولی دروچنه دا ودا تا سمنی چدا صنعت کې لیکل شوی دا سنتي جوړياو وې او سنتي جوړي کې شاهد نو واعده پسند پانې جوړي کې او پاتې جزین په دیتحافظ دی جزې کې خبر نه باد غل غېدل او سنپانې کې او پاتې نو چا په سنپان کې او پاتې نو صنعت کې څنګه شهادت و یو بیندہ چپدید محدثین اتفاق میں چی حضرت ماغیر رضی اللہ تعالیٰ نو پاتم کال لفت ایمان راؤڑے دے چی پاتم کال لگ ایمان راؤڑے دے نسانچین سات کیا غط حفر ہو مشرکو ناغمدینی تصمیر آئی چیزی آزات اوکو یہود شو او بادشاہ ای آفریم جواب اوکو دم حدثین اوکاد دنیا کی داؤ چی غلط لر کول پو مهم ایسا لئے که خوب اندوستان کے اسیلی دلیو که ما تا نبی اسلام وی اشرب الخمرہ شراب اُس کا علماء طول حیلیان شو چې خوب دا پیغمبر کو اشتیار دے اوچہ پیغمبر دا تاویل اشرب الخمرہ حالانکہ شراب حرام دی علی المتقی آو اصار ایک که بہتر دا قرن وی اندل شپار از جلد کے کی کتاب دے فان زرزرہ حدیثی بھی که ما یو یوش میرے لے ما په ټول ګډار نشاندی کوله یو یو حدیث ما راوښه مړله اپاندو دراجیصي بوخاري کې څلور پیژو دره دي کاندو مال کې سننه لا او د افعال د کتاب د اشپار زندګي هغه تا ویل شو هغه ټیک دندې سري خو په دن پیغمبر یې شو در سره شراح دې نور نیک نه نو حضرت د ته ویل دی لا تشرب الخمر خوشه به کومه یې نه دی دی هغه سړي ته چاوي و ما پسدان اشاب الخمرري ما ته لا تشرب الخمر او ما دا او علماء دې نه غستا دې نه وسوي علير نو تقي د شيخ محمد طائف دني او ايو فرې ما قبولې نه ما حضرت وي چې پدې کرن کې ستاسو امت کې څوک به تر دې نو ما ته پیغمبر شوی چې الله ما ته وی دی لیکن یہ قال کہ علی المتقی بہ طرز او زاگرن افس داغه شعر شیخ محمد طاہر پتنی او سره جگبر کلا پتنی تلاص علماء راجمه شو نو زه شیخ پر سر تو پایا او پٹکی نو پر سر کړ نو اکبر حیران شو 14 دورو لوی عالم داو کتابه مجنو بہ حال انوار وفن حدیث کی دلغت لا کتاب دی او بغیر داغه مو حدیث نشو پيله پاجی نو کتابونه دې کومج مر بهار له ور څلور دې بهترین کتاب دی نو شیخ نه تاسوګو چې ته پاتیاولې په سالې د نړۍ راوي دې دنیا هغه پاتیانه په سالې نو شیخ ورته لا ظلم ما ما حتى ذل کير بده تل ما حيسه واده کړل چمل کې سور ازاد د بزک شیر زو په سالې نغدارې ښا ابتدای کې اکبر سمو په خطا دا واده کې یو گورنر راو ست او ورته وی چې شیخ کمشیته بذات وي نو فورن ضائل کا نن کمشیته چې شیخ محمد تایف ادنی بذات وي نو غوړن ضائل کا نو گورنر اډرو کو نغدارو ته سپټ کې وسرولې جوړیا وسرولې شي دا یې نه بادل پر کې پسر کې او دغه کالا والی و عمل کې پټنی گجرات کې میراثه تمشيه داونه پهاس کې بلواړي شي یا نوغه میراث له تريبي جوړه کي خوار کړو مشهده پټني نغه تر ارواح شپ ته په فرهات چې بچا ته فرهات کوم چې میراث بیا فارش او پراريشي او قتل کړ شيې د ورزاله ني راغله کل دېمل کې دروافيز اقتدار ورته به او سمچ کم ہے کہ مدودیان غالبی نالتا مدودیان ہوئی اگ کم ہے کہ چه مغلوب بھی نغاق نکی دیل آور کی ملاوالے سو زائکے در کارم دا دیا امنا و مفرقا اشتی دیلوا اصداران دا اللہ زرا چه خارا اک دیتا ظاہر اک دیتا روای اک دیتا تدیننا او حکم چه اللہ نوے لے پاہے ظاہر امتدین دی حکم ده بلتون چه زبا آخر کې بیلوم دی یا کتل حکم ده بلتون نه چه زبر نجات ور کوم مؤمنو ته عذاب ور کوم مجرمینو ته که دا نه نو ما به عذاب اوس نازل کړو ټول به تبا شي اوس آزاد دنیا کې را لګم مددي عذاب ده hebat نه مجرمين خپري له مؤمنين تبع کېږي نو که څه په جوړ دئ تر من دا و ځالمان دئ عذاب دناک ویني په طالبان دې دونکي ظالمانو چې یې کړل او دا دا په پپړي په دی نو که سان چې مانو حکم د الله فالې زال کفادو ظالمان سره دې نه شرکا پیدا کړ او ته دې مسئله ته تیار شه نو که سان چې ماړ کله پدري دې امر وکني په بار څو دې جنت کې به دې جبه أغي ای غاړي دې الله سقا ادا په ربنی لوېدا ذلک الذی دا بشارت دا بیان تشه دا بشارت اوی چیزې ورکړله باندې مومنان ته اچھے عمل کینیک اوه نغوارم تاسو نپدې باندې واد رد دې منکرین منکرین چې مسجد بیانې نه وځغاری دې دین خبره کەی خوای سچنده برکه دې دین خبره کەی او کړه کلا به چنده دوژن رستکی مداهنی نو تا امریکې باندې راغله نو غواړم تاسو نه پدې بیان باندې وڅاننه غواړم کما سلامونه یوموی زمای جد درته نشته اګایې مونږ راځګنی شو کولې چې کنا مونږ سره ورونه تاवून کې تاسو سره تاवून کې انل مو دته مگر دosti ونې دقت کې نو غواړم تاسو نه مگر دا درته وامت چې اخر تاسو نه دلو په لوی ما سره په سبب نه سبيو بنده فهم کنه نور څنګه غواړم دا غواړم چې د نسب لحاظ هوګي انسان فهم کنه اوله تکلیفه کوي معنا الا ان تواضونی فی الحورته نور نو غواړم او دا غواړم چې انسان فهم کنه ما سره دosti وسه سر پنسانيت کې دا زه کده ګر کوم چې دا ورو صفره خطرناک ځای را موسیكين کی وی اغي به قدرت کوي خو مدعینین او منافقین باندې بدنامی ماکه بدناموي نه خل ساسه نسبی خویم کنه کله تساهر وای کله تلیونی وای نبی علی صلوات و تکلیف ماکه کور کړیشو خاري په چولي غشای په چولي بایکار د سره کړو خو بدنامی پرې اغه یی زمونه صبره چې د بدنام کو محمد نام شو لیکن چې کله حضرت تشریف مدینه تراه نو زار اور اور او بدنامي پر غوړي او حضرت بدنام کړه صلی الله علیه اسلام په وی بدنام راغوروا کړي دې لار د پردي سړی سره طفان ابن رسول سره حضرت باندې خپل بدنامي مشکې نه لګولې لیکن کل اچھے مدینی تر آگئے نظر مدینی بیمانو الزامات تر گولیو بدنامی لکا قربان نصب اینو اوشم موند بشکیر اصرا مقابل آوا ٹک دل آلائے پونک سپیر اپسی کریو پرداتو پتا ماچوی وشتیو زٹو پرگو گزارنو کریو پردائی نویے لیو چیدا دوکا کئی دا مدویان مې اوهچاوي چې باندې قران دی مطلب دا ریچ زنديق ومنکر بې ایمان مشکيل داني وې چې دروغ وي سستی کې زموږ غردا وې دروغ وي سستی کې مالي مطلب دې عزت مطلب دې فرق کمه الزامات چې مداهن لګي کمه الزام چې زنديق لګي نو هغه الزام مشرك نه لګي دی جنا الا الموده فی الغربه ذکر کړه نو سرهغه اخر استاد قوم کنا قران څنګه ویلو اخر انسان قوم کنا سره دې ذکرې نه تیری مو تیری را له دار جماعت کې عیبونه چې مودیان پیسې راکړي ځکه د نشم کېره نو انکار هوی کې دبدبخته الا الموده فی الغربه خو نتیجه کې چې طالبان نظرته نماګ غناوک نما در طالبان پیدا کړ ادرور مليګ حدیث نه اتره نما مجبور کړي کتابونو می خپل ځار کړ افغان ملازم کې جذب او پاتمه رززم چستا کمشکار نه رزخه مودریسي نه نه امام مدرس می کوي پړاگ به سوت کې بل نه امام کړو کتابونو خپل ورکو درتل نه نما خپل لاس لري کوي <تصفيق> شعر قائد و خیریور کن را چې پرکرانا را نکران چه مانا دا مالی کلی دا گو را پچا دا خائمان نموال آغاوار کن مدرس کن بل می قتم مدرس کن نبال مردان که او بدایو لالو نموال اخفل شعر ورکن پاگی من کرشن یو مدیدی پاگی من بل با ایمان پا کتابونی بل پاگی من کرشن نتیجه دا ما ته ورځ 40 تا شاګردان خلاف کړم ما زمما شاګردان زمما خلاف نه کړی هغه خلاف کوي چې هغه نسب یې نه معلوم دیو نسب نه پلار دیو دا یې مور یې بلتاه دا او د په معلوم نه دي او بل ټول مردمو مذاکیر نیول هم راغی نه خلاص کړ زکه موري لمبول ما راغی نه خلاص کړ کڅ نه عاموه خدمتۍ رضمن کې مرا عاقبت نشانه نکاله پنځمدا نو څه ته ما ذاتي سن نه کرے نو سره به وږي کولا الا الموده فی القربا مغر غدوستی د خپلولای په مپره کارم او وله من الا ان تواذ الله فی القربۃ الاله مغرم تاذن بل شه ماګه دا وارم چې دوستی کای داله سرا او نجدی کت که اللہ انتو آدو اللہ فی القربتی مگر چی من دوسیو پید اللہ ذرا و نجدی کال دی اللہ کے ذنو سو آرم ذو غدا آرم جو اللہ را مدد کئی ما غبره مسلمی را کرے ذو غدا آرم جو اللہ را مدد کئی اخرائت ازان نجدی کئی یا رضی زمودی کلیو سڑے و اس مردے ما تاہی تاپ نویل سوک مایما سولګو یال مایو مې مایما دا او فل چې تاغه غنه مغړیو ګټل نا و مې سپاړو او اوربشه شونډه بتا غټلې نو ما ولدا مو خو نشک میکو بل ما دا او فل چې تا وړ کې نه او بیا وازه ب مې سپورت تا پچاشه پردته نو نما پلي مې عليکو چې بارودريګ بل ما دا کې چې تیم او خپل کو راغماوي شه دا تعاله دا مره نه مازه مري نه نه ور دشاته میکرو نو به تا نه اروه جبوي اته وشو م پکړا علي خلکو کب رتیدل نه ما غي ګونو اما نه ورو پدې سره باراغه کومه ستالي کاټه نه مازه د چلو کو کې پخپلو تړي دې چې موږ مانور شو کریم نور را تاوامیم ماغذان لسندی کریم پیدا کری. کری. رستو پیداو در دی بلدنگون دیم مناسیر عبادی دیم پا آخر طالبان پا کنیش اقید بلدنگون اشته سیارکورت مطمیم سه بر اقید و رازی ما بلکال ما تا طالبان و اولیگا وزیفه بارکو و پنزو سو باریم مان مدرسین سره دیم اوه مان طالبان سره <تصح> سره دیم اوه مان خله طالبان پرمانرشه عمور توي هغه کې نه کومه فرقه لري زاي مليته نه نو دي زاي پرمانر نه نوري دا فرقه نهایت مزرره ده دا دغه فرقه چې ځان ته د مسلې خلکو وای او سره ده غنه الله پرې دي مخلوقات هم سره تعاون نو دوی جن لري رت څاڅوږي او منيت لري فسنتن اچا چګني کې نکیس د الله لحاظ وک دا مطلب کې نوک جاد خوالی کے نور رزق اللہ دے کو وین دلیا په خوالیکه نو درځه بورتم خواله زده بورتم الله په غونګې له ابدلته اونکه واي دی چې جونته د محمد رسول الله پر الله دروغ روغ بیا د مشکین دیسو درو جونکه نو کړای شي د الله نو مور وای تا پر راو زربن کی سمونه کہ لوائے قرضے کی ایا ختم تو منا حساب ہے کہ حق پر قبلے اس کو اللہ کو پیش نو اللہ آتے کہ قبلے توبہ لبن گانا معافی کے تدریج جرموں سیئات جرمنا اس توبہ کا منکرہ کو سوسی متوا اپجنیاں لاچ گئی قبلے آ کہ ساتھ یستجیب دی دعوت نہ دی اللہ کتاب استجیبونه نه دیږي او او الذين امنوا مصفول او فاعل الله تعالی الله را ته چې قبلې توبه د امافی کوي چې ډېر جرمونو د تکلیفونو اته یې نه لا اج کوي او سجیب الذين قبلای خدای په مؤمنان باندې قبلای په خپل کو چې عمل وکنه قبلای خدای دا کلام پاږي یا یجیب ہون یستجیب اللہ دینا استجابت کئی كي قبلتیا کئی كي تابداری کئی دے اللہ استجابت منظرور رات لن منل کئی اللہ غلق جرام صلی اللہ منلہ انیک ملکی اغیر دے اللہ منلکی یستجیب اللہ معنی طلب معنی دا طلب کئی آغلق طلب کئی دے اللہ دے دي دین آغلق کی او عمل کوي نیک که دایې عمل کړي ناغې الله ناغې ابزیت مانی یا ستدی بالله الذين الصالحات قبل اي ذقای حکم دغای په لږ چرمه ایمهاله په دې مصله چې الله عمل نیک عمل نیک شرطه عمل نیک ما سو شرط دایمه نه کوي یو کار ملای چې کم پیغمبر صاحب وکړي دانه جته روزان نه جوړه آتا ته نکمل وای ازه به کی الله دې راته مېرمنه اکاثران دې راته اپصح هره ورځ دفعه دوام خدای دا دور حق پره سې دا دور اجلو لې دي که فراط کې الله عزوج بندیانو ته نو سر کې شی وو کې دنیا کې سمو کاروبار لګالي اوسم چې خپل څرا ډېر مال قرآن د کی قول زار نیم پر ستره ته نشته نو ضرور ارزښت دغه پاره ته ګیانشه انکاته نفرعون او ملوزینتن نه جلو عن سبیل کا ډېر پاره یا مطلب دا اے چې مؤمنان لري رزق نور کوم چې دای کې مازه د بغاوت را نشي کمزور اندازه رزق ور باندې هغه ربو یا جون چې دیوري شي معنی دار دیو جنا اندازه رزق ور کوم الله عزته اګه چې فراز کې الله رزق بندانوالا نزعتی وو کې په دنیا کې باز په بازو لبغوفل ارض یو معنی یو بل باندې په زیاتیږي فساد بړي شي ادا تایب د دې خصوصيتي بني سائل کې چې کاله یو کون تاسو مال ورکم ازارتنا امنه به قرهتن امر نامه ترفیه زیاد کوپای کې مالدار ففذتوں فیها ما غیف سقوطی کزر رزق زیاد ورکړم بغاوت مو کی نو راقامو صاحب بشي او بل مانا عام کزر رزق ورکم نو خلافو کی دا الله دنیا کې ا حقوق بدارن کی دا د یوه من یقول لا نتات نعنا نصدقنا کمن له مال را کمن مخرات ک فلما اتاهم دخلوا بی مال نور کنا باسی دخلان شو نو طغیان دونکی دغله الله لیکن دا لای پاند حدیث راج ده الله رضای الله پهولو باندې خبردار اولیدین الله راتے چراځلې باران غېس اثر کې فریاد ته وی چې خلک په وخت د تا کې فریاد نه کوي مناظرک د دې د فریاد هغه مقصود هغه ته دې بعد چې دې فریاد اوج دي کوله نو اثر کې دا نه ځل کې چې دې هغه قنوت لرل کی اڅفیل لرل فریاد ته او ری الله مې رباني الله دوست دے استاین اتاین اتاین شیئر الله قدرتون اللہ نا پیرایش دسمانون مکو دی آچو خارکی دی پریکی دن نصر اللہ بغنڈو لدہ دی کلچر ادائشی قدرتوالہ دی قرآن قیدان دارا کہ کل مسئلہ بیان کی نور پس حالت تا مخاطبین بیان کی جمد مخاطب مشرق لے داگر سا حال لے مخاطب مضبط دے منافق لے داگر سا حال لے دغه حالت مومنینو بیان کی چې مثلا بودی نقطه الله دلال پیښ کی بیاغه مثلا دلال پیښ کی اته ورته درچی تاسو سموزی بد په سبب دا مانو تاسو سمه تاسو عمل د جک پیدال بیا د عذاب په سبب د اعمال او یو د عذاب تکلیف په سبب د بغیر د اعمال مومن کړي نو ته کوم عذاب راځي د عمل په او مومنان او انبیاء علیہ السلام ته چ راضی نه لرفت درجات هغه غی گناہی کرے او هغه اختراع احزاب نه چوی تر یقولو امنه رحمت طالب ہے هغه تکلیف چې موسي کا منکر تاوسی نه له در آمد سوا دا او تکلیف چې ما هیڅ راضی زګسرتن قبض کیتی شي ناغه در رف درجات کی او مہربانی کہ اللہ دې دین امی تازو کنزرکون کی اللہ را دنیا کے امیشتای تازو را دید اللہ انا دوست امائن ازاقو رسول اللہ انا کشتایدی روانی پدری آپ کے پشاندگرونو جوار جمع دی جاریتن مراتنے کشتاید دلالام پشاندگرونو عالم نخطوی مراتنے کشتاید اگر کر رضائشی اللہ انا بدری سمندر که کشتای روانه دا پا باد ده کشتای سر که یا نوی صادره زن کری ڈرنڈی لگی دری صادر ای من کلتی کشتای برا بودی نوی صادر دی مختی داسه کنکو کجورگی ندکاتا نبادرازی نو پا برا کشتای بودی کلت کشتای مغرد تا بودی نوی صادر او کنک مشرق تا جور کی زکر پچپوغو نی جیت لی او کلتی باد ادری نو پا میاشتی کشتای یو لانی نو چه غیوش بیا کشتایوالا چه خویر من اخلاس که کرا رایشی نو بایدر بعد نو بچیو الار پشار دریاب تاکه دیکنکه دی هر کلک لرا سببار دریاب که دی اپا خویر اعتماد دی اتابدار یب حلاک که دی لرا پس اب اب دخوا نامال حلاک بیا کشتای یعنی بازونو مختلف راولی نو چه بازونو مختلف رایشی نو کشتای چور لی چه چور نو کیشته په دې ټول له دوی کې او کله کله ګمون جوړ شنو کته پکې لاوي یو بې یو لیکوونه بل غو یو بې یو لیکوونه من شدت الريح دار مانی دي هلاک وكې دا کیشته په سبب د باد ملای دی اپګیل لا دې نه نو اپو دې الله پاکستان باندې چې هغه کای زم پاتنو جدال کوي مراتب نغمن کر زه کې تحریف کې <قشتر> ان یسته د لرا زو لازم کی فم ذلت دنیا ته جې دال کې پویو کوي چې خو د رمضان دولت ورکو اځ ورکه شو تاسو څه شه داسګ د ژوند دنیا دا اځ لا زغلی نغره دی باقی فاحل قوا ایمان پکی مصالای مندي چې یو الله کا ساز دی اپر ابان دې ځان سپاری دانوږي معنی مطلب ته ګوري چې خالص برازيه زبر سره کوي ګم نه په څنګه ڈیزائن سپار هغه ځان ځان ساتي کبائر الاسمه د شرکیه تقاضی نه نه شرک فعلی اسم مکان محرم الجنس یعنی مطلق شرک نه ځان ساتي قول فواش ادب پیغمبر درو دي جڑا نو ته دین وای ګنه تنقیص دے چه دا دین دے پیغمبر نناقص پیر پاتشو منکا ملتو درین پا پیغمبر الزام دے چه دا نیک کار وو دا مستحب او پیغمبر نو کلے ما کلے اپا صحابو تنقیص دے ہر مبتدی بیمانا چه افیل تا تلاغین ثبوت پا قرآن حدیث نی ای افیل تا دے مستحب وائی ندے پیغمبر تنقیص کی چاگر دین ننگوڑے پر خردے دعا دا سقاط مستحب ده پیغمبر او صحابانو دا کرے نوغی تنقص ہوئی دعا بعد الجناده مستحب ده اوغی نه کرے نوغی تنقص ہوئی او فقه چولوئی سلام اگر دولشی نفورن کٹ باغ لئی پیغمبر امر دے اسیو بالدفن نو دا پیمانوئی پا دعا وقتی رئی ولوئی دعا بعد اگر الگا درود بدلی که فقه سنو رکاتا موسکی وین بای که کنه چې ضروري دی نو او یې مفاسد شي د رتبګار وجه لولوي او قاعده دا ده چې تاخير په کومه شری کې شی بد شي لکه بچی رټ تدې عبادت ته بال کوي دا څه کوي او چې پاول کوي بچی اوبراله اده بابا رټ تدل متلاوی ولې د خرجیه زه وتې نه سمه تو ورټدي تاخير په کوم نه دا یو تاخير په حضور ته پیغمبر او نو هر بلديتي الزام کوي په پیغمبر او صحابه هر بلديتي دين ناقص ګني او قران وي اكملت لکم دينکم دا کار د دین له مستعب د دین له شيري نو دا مصاب پیغمبر کړي او کنه صحابه چې نه کلی خو دین ننګره کړی دی کنه نو له خ کار دي نو داخه کا صحابه کوي کنه نکني که بیا غيور دي نه كړي کنه نار بي لدتي تنقيست په غمبرو سابو کي فاسق نه کوي فاسق حکم نممني او بي لدتي حکم نممني او تر وايي چې ته غلط یې د بي لدتي د فاسق فرق په فاسق حکم تکمیل نه کوي او بي لدتي داغه د دا حکم تعميل نه کوي او الټه غلطه مرتيتا دي نه پر کوي جو جنرافي محدثین وی وربه ته حبوی را حدیث فاسد د خپل فیزک نه ته به کې به د چینو فاسد هغه خپل فیلته ناجایز وای او به دې ته خپل فیلته ثواب وای نه د کله ته وخی لکه دعا مساعد ده ته دا پجما پیغمبر کړي وی چرته نو کله به وای دا کور مسکو نه کې کوم کوه مساوی په او چې کله د بنیشنو جمعه تراغره ماغان من ذکر نور ته ورینه کوله چې تاسو دا بدته ځن لارو ته کو دا اچه بدته دا یې فدیشته خدای اچه بدته بنت تصفیه اری دی دیتا چې اصل ثابت او مقتدی اور سره یو کیفیت ولګو نو مطلي کې د اکار ده اګسان تزان ساتي دا له ګونانا کبار الاسم او د ګناچ شربه ول فواش دا پدیتونه چې برات دي اکلا چې وسشي دی نو دې مخړې یافرن غفره مخړول انتقام نږي کله چې مسله وی نهي نو په ان نه مسلې کې جگړنه کوي دا مقام د تقلیل ده لو تکلیف مقام کے بدلنا تھی دلکا غفرا نہ کرول سورتی حم م سجدہ جیسے کرادی کہ دنیا کا خلق کا دار ہے یہ چہی کالمصلہ بیان کی نو بیان نہ باد نہ پڑھی روان دے اگئی نہ پڑھی یو سمات تعلم جا شیئر قل للذین آمنون چې للذین و ای مومنانتا چه مخوئی بیمانونا غفرا مخارل کلتی غصشی پا بیانت تقییر کے مخارل دانی چه مسال اپنی دا مجنگ دیولکم اپا ربان زیانس پاری آتسان چه زیانس آتی دی شرکنا ادو بدعاتونا دی بی حیاء کرنونا اکرا کی ووصشی نو محلی مسل دین پرو بیانې آ کسان چویمن حکوم در رب استجابو ربهم رب سین ته د پاره تاکید طالبدار شو الله تعالی د خپل حکم ورته اورسی استجابن آ کسان چا غې دلاله حکم طالبدار شو او د خپل حکم عمان او او دو دین شایرک دین صلاة دین اقام شایرکول لیکن موسیم داقی علیت بیان کئی وار چه فیل مانا پیدبار د متعلق لی که متعلق دا حیثیاتنو نو دا فیل مانا حیثی بکی جا دے دو او که فیل دا حیثیاتنو نی نو مانا داری تضمنی بکی جا سره لازمی اخکارا که دل دی جا عرب وکا اخکارا بشی رب جی اے اومی دن بی کارا بکریشی جاننم او صفیح دی داری اعقام السلاة شایقی دین او امروم ادین دی شورا بین اوم ام متفقن لئی پومن دی او دین کے پاگئے انبیاء جرگا کری دا او دین چی پول انبیاء علم اسلام پی ترشوی دی صحابہ پی ترشوی دی ام ام ادین دی شورا بین اوم جرگی والی متفقن لئی پومن دین کے انبیاء پی ترشوی پرانبر دي نازي سنگ کړي ته امر چموجو کن څنګه ریک کړه نوغه متفقنه دین دي دی خلاف برتان بېمانه ادهمانه چموورګه هرکې آگدان چورسيږي دې ته جاتے مهمين تاسو نو د دې انتظار اخلي زياته په دین کې اعتراض کیږي لکه بعد تقير او دواز دې آڅان کې په دې سي اعتراض وشو زیعتی پیوشو نو دید آغای انتقام وقتی جواب برکی یا همین تصویرون قاعد مدنی شی لیکن دلیل پیشنه ممانا ای دا آغای چانا بدلہ آخلی چی چاپی زیعتی کرده دا, دا, دا, دا پاکستان خلقی و کئی مستان کی مسلمانان انگوان دنگی نسبکو یا همون وزلتی انگوان جو هم آغای یا دا پختانو بدلہ دا دا تل یو مطلب دا چې د زالم کوي مظلوم د دې ته دې ته د انتقام اخیذ زالمنا عارفو غلط د په یو قاعده یو تن دا یو تن جرم کو نو هغه ته مجرم اللفظ مقرر یو معنی استعمال طریقہ چې لفظ یادو ذکر کې یو معنی او چې دیم ځله ذکر کې ندی معنی اگر چې مسلمانې کې دا قاعده صحیح نه دی وره هغه لفظ چې ذکر کې مظهر یو معنی او چې ضمیر راځي کې نوې بل معنی هغه مثال پیش کړی زانو دله سماو بهر د قوم راینا هو ان کانو غذابا نو مرض باران او ضمیر راځي د مرات نفصل حسیتی او قود الجمان کے دا قیدائی اولئے چنان استغزام دیتے ہوئی چیو دا اللہ ذکر کی یو معنی آتے واقعے اب ذکر کی بلا معنی آتے واقعے لکت اللہ کہتا سیتنہ اول معنی دا گنا از سیتنہ جہنم اجداد بدا ہے جہنم نے پشان دے دے پشان دے دے پاجر کے دانتی اغم میں اشوا لطا حدیث کرا دی من بنا لله مسجدا بن الله له بيتا في الجنه چا چا الله ال الله فن جماعت جوړ کړ نو خړای را زه دیوونی کور جوړ کی سمونه زه خټو جماعت جوړ کړ نو په جنت کې لخدو کور جوړ کی بن الله له مثلو في دا یې زمان ورو چا چې سچې جوړ کړ جماعت جوړ کړ نو خړای بوله هغه جنت کې جوړ کی, کی. نو جماعت رضلای کی کوټل جما جو اکرہ د چونی د خاتونه نو کای پای نه نه هی بیسلو زمیر اجرته چا کی الله نو فن جما جوړه نو بن الله له مسلو بنا کی الله دله پشانده اجر زده د اجر چې سورہ ده نه ونیوال الله ول جنت کې ونی مسلو زمیر اجرته به ته نه ده غنه معنا غلتی بیا دا کی مسلیه ده جزا سیئۃ سیئۃ مثلہ مثلہ اجرها نزدیکما سزا کې لا واغې سزا وې جنم کې چا چې افوک را نک سییا افا رانور ته اجرته کمال چا چې رانق سییا اجرته عمل اجر له پالا الله عز و جل انتقام اوس په دنا چې بضباندې دې چیرا و دې خل کو انتقام واست دا جان چې هغه ځي کډ وا یقینا ملامت یا هغه خلک باندې چې ظلم کوي په خلکو اگر دې دنیا کې بغیر د الله کتاب یوونه کوشش کوي د پل بدله غستو نامناسب خلقه دایره کې تد مذلوم انتقام واخله دا کسان دې لري عذاب تنع اسوچله کله الله پو دین ظارت لک شو وغفرہ اما خواردو نشی کینونه او کله چې د پلاز نک شې جو بذاتو ته مخه تیوارو غفرہ دنهځو له غوارس دک ابرهیم السلام کله کوو دین کې د پلا نه مخه واره ټایب بیا نه ده بهان سره بایکاټون ده چې جن نشي لَمَنْ خبره و غفره چې ې فتونو به کرا شي پ لکوم شي ساته مجد شته او غفره مخال چې تا سر زماته لقات ختون شو من نه بعد کلک شو د خلاک پهدينین او د پلار لور م انکاناب او کوخواانکودي لیکم تا س غ لاله د عذااب انتظار کوي او کوو قوام الله شاد تله اغه تیم ته اشاره وکړه بل شی دا لفظ دین اگر کې دا بیان ستاسو په شامل کې چې مجموت الرسائل کې ولو کان ابا او شیخو اگر کې ستاسو بیان ستاسو په خلافه یا ستاسو شیخ دانې چې شیخ ستاسو بادات کوي نو ته او ته رتم کو به قومه لله سما پر احمل کداری استاد استاز بیداد کول یرم مونگا استاز ده اکیگم ته بیخو امامو بیسر فا حق لکه آگه دک پل استاز امام ونیفر نا لرزای خلاف کره ده او پر کار داری چه امام ونیفر تا خیلی او نه استاز دلیل نمشته زمان مشته دی احمل که خام خامولا مشتی داد استاز کرده کئی براعت نو تغگ مکو ازای اکیش اوناس ازان لکه بیداد جورکی دیده درزا دا کساند دی یاده تنا ازو د کلشری الله پدین همغه ورو ته موږ کې ننونه نو داغه هغه امور نه دي چې فدی باندي خلکو قصو نکړي دي منل امور المعظمه دا کار چې الله پدین وکړي او دا کار کشری خلاف د قران او سنتو کې بایمازه نه مخاړو داغه هغه امور نه دي چې فدی خلکو قصو نکړي من منل امور المعظمه دا لګی تور ته واو زستانه ماګریدي خوشاله وکړه لېميز الله الخبيثه بنت طبيبي سمانا ولا دانې دي لېک سرو دیشو او خ라이 دا دی او خبيث پليت کړي هغه بل کا چې دا پليت نه وتابرینی هم موږ سره تي اوس د خپل کتاب بڑا غلقو خبیص خبیص خلاف کې نوالو کټول غوښته نه او خبيث دی دای کې هغه خبيث چې ارې صحید قران او سنت خلاف کړی مت هغه خبيث راځم کې او کناپوی نو چې ناپوی ته کار شروع کنابوی 14 خفته نکته سره بشي نو په ناپو ته دا وتر کې 22 توکي نو خبيث قرانوي د لوی زبل کوي او دا وي د فضیلت سره کړئ چې انځر سپیکري کې چارو ګونه نو وکړي خو خوې او جره مو اډا سپېټي ګڼایو ته جماعت کې نیم دا مینیشته په څه ўзګارني نو ته دې سپيده کور نه وای نو ته سپيده وارو که غېډولې وو خو زمو سپي به دي چې غم راښین سرکینی اې دلہ دې و دې پدې نه پوښتې سپيره غونډې ته هغه ته لو غفر ما ان ان با دا کارونه دي چې په دې په خلاصي ده الله پخړی او زرور د ارمان لدی چې الله پخړی دي یعنې په ټوله بیا له مسلمان ته وی دي چې کله شي مخواړي کوم کارونه چې الله په خپل حکم موقت کړی دي مګو کړی دي نو یې که دا سپات دي اځو چې بیلاری کې الله بیلاری کې چې کله نشه بیلاری کې چې مخوانلو دیمه کې اثر تعالو کې دی بیلارش دا بگمان بیلارشا که تا تا صحیح معلوم بی که اگر شجد بدعات شوروکلو سستی مضاینه تی شوروکلو آتا ته مخنون آره تکم باید نباید دلراز اللہ نمائن پاس دینا که اللہ پیخوزر اونی دالمان کلچونی عذاب و تا دی دا خلکتا حالات تا تفا ترا نوای بده ای اوشتی واپس دو تلار واپس دو د دنیا تا واپس کې دوه دو جماعت حق سره مونږ راځو ورسکګو او چیرته ویچین موږ سره شو قران داسې جامع کتاب دی چې کله مزامین ګړی نو لفظ داسراوي کې غټول مزامین ولري مراد چې موږ حتا شو مراد دنیا تلاشو حل الی مر دین سبيل واپس کې دوه تو صلاح چې موږ سره شو خورونی بات ای داریمان آرہا چه پیش بکریشی پجاہ پی نم باندین او ظلیل بائی خواشین ای ریدون کی بیدی ذلتنا نحید ظلیل بائی او نحید تیری گی او گولی بدائی دستر گولان دے منترشن خخین دے بناو دلان دے سرائی چه شرمندائی مزا سی قطع گولی سم منو کی سروې به کټنۍ لري کټاګورۍ دلغان او <تصفح> دې باندې د نن ترتن خفين د بڼو دلاندې پټ پټ او او ایمومنن اا خلک من صبر او غفراو کله دا الله په دین کې او استقامت وکړو او خبر لاړ ظالمانو لا ظالماني پاګاومې شه کې دا ظالمان چې من سره مثلا نو بیان کړي دا ظالمان کې په توې د سمات لکمو ځان یې انا باید ای لرا سوک دوستان چه انداد بوکی ری بیدار لانا اللہ خود دو دشمنو او انعکان بنیان تینا بیدار شوی آزو چه گمراہ کیا اللہ بیدار فضل دا چکلک نو مخی نوعون دا بیمان گمراہ نو باید ای لرا اس لار د لار دفاظی بنی نو چه الکل اخرای عذاب ورکی سست ورکی عذاب ورکی مجرمین ورکی عذاب اور کئی مشرکین اولرا چو ایدا مسئلہ پخوا چاہنا رکھڑے نبیاء امنی حکم درب راشی قرآن امنی استجیبو امنی حکم درب حکم چلے کتاب مسئلہ اوس راشی عدی کتاب دا گزن کیلے رامن رکھئی عوضی کتاب تفاکی دی حکم درب پخوا دینا چرابشی اورد نبیو آپ اس کے ذل داغے دلنا لا مردل روز دا خورا فیصلہ وشي دا اراد با نشګه دا لا مردل روم کې ما معنا کړی وا تفصيلي ومني څنګه خواږه نه چې دا بجو رات نه وای په چې دل دل دانا نه نه وای تاسو لا پنا په دارت کې نه وای تاسو من نکير سو سود من انکار چې کا سم باور او بج وشي لکه دنیا کې تاسو وختونه په ځان باندې بچو نو کوم کواله ندیلګلم تعالی پريبن نلګان مشتبتا مجر رسول رسول وخان مخاكي مساله وقب هم یعنی امون انسان تا د خپل ترنو خوشالي نمستپاغه اقورتی کی دت ات عذاب سبب دامالو زدی د انسان نه شکر ده تطری د دنیا کې د خوشالي شي د جره نو کو بیان د الله د دین یو نو تر عذاب ورسون हा, हा, جواب د دیوالو شو یو اعتراض دا چې دا خبره ته کې په خواجه نه او دا دی جواب وګړي چې همیشه ميوهي کړی دا دا مي اعتراض دا چې عام علماستا خلاف دي دند دا عام کتابونوستا خلاف دي نو دا دی جوابونه مو او دا هرڅوبې شکو نومه بیان کړو نو خلاصره صورت چې آل کړه دا د امانند چې دا مسالہ چې بغیر د الله نه بل څه خلاصون کې نشته نو آ الله یا اختیاز از منونو ته دې پلار کې اچولای شي بکی چاره اچولای شي جنګای او بکی اچولای یا جوړور کې ترقی د ازنان ارا ته کوي بناسن ادنو نه حالاته ترقی وکړه آ جاور کې نارينا زنان ادز یا چاره چولای شي د اولاد ذمہ دار نشته نوخه اولاد ده نوخه ذمہ دار زم نوخه راتمن قرضاله ورته الله پوهه قدرت والا انشته اس بندلای چې خبرې کوي زسر مگر وحی کوي الله غتا مشکی که ته حق پرست پیغمبرې لولای کند من الله موږ ته الله وای نو وحی کوي الله په تیار رسول پر دینا نوځ کې پردې لکه مصالح اسران یعني چې پیغمبر نوینا کوي لږی فرښتہ پیغمبر تا یعني فرښتہ پیغمبر تا نوینا کوي فرښتہ په حکم د الله او د الله رضای ځان نشي ویری وایې ما سمه ده کمه زته پکینه کوي الله چته یک مثلا ادویجنم تا توه کا اروچدم نو کوم نده قران رو روح روح دروازه نو ته په دې په دې په خوا چې سم وی ولې کتاب کتاب ورنلته ان نو په دې ته چې سم وی ته یې ایمان خلکو ته لږ ایمان دامل چې ته ایمان نه کوې دې انبیاءforeach مؤمنان دي ولل ایمان نه په د ایمان خلکو ته دا څرګندوي یو دا چې الله پیغمبر نعمت نه دی نه ما كنت تدری من کتاب ولل ایمان پا دی جملہ کے دو سی دونے اللہ یو نیمتونہ بیانے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چہ پیغمبر دے او پا زگا پیغمبر دے چہ دا اغشی بیان کن چہ تا علم نو او چانے ذکرم نو نو دا اغشی بیانے چہ دا تا پتنو آ انے چانے ذکر دی نو ثابت شدہ چہ دے اللہ ورطا وحی کردہ اثبات تواحر آلے او برلہ لمع کن یدلل گتاب ایمان کے اشکال ہے ذکا انبیاء و مومنان دی پخواست بے صدنا ممطلب دارے چیز ایمان طریقے چیز پر کمی کمی طریقی ہوئی پر کمی طرح رکھ لے ممون طریقے دی ایمان تفصیلو خیلے از دو جنا قرآن کے ایمان تفصیل خیلے ممون دی ذکر کرے یاوز ایوز دی زکات یو یو زوی اتو زکات او دی مان تفسیر کوي یا ایه ونا سو عبدو ربکم یو کی خط دو متری سات وا الهکم الهو ایت دو متری سات اله یوده به نور طریقې کوي سپانن الله اما یشفون بهما الحمدلله رب العالمین درهما اما لكم من دوني من ولی ولا شقیات بس طریقې خلیلی کی الایاد عبادت ټول دا غره نشته خلاص اونکه بيداغنا پاک رب دې ذات سائنه خوې توبغه لدا لا کاشفن ذو ر الله سبحانه وتعالى ما يصفون دا ټول سيخي بیان کوي دا مختلف فرق سره دا مسله بیان کوي صلات زکات صرف یو لفظ ذکر کوي او د ایمان مختلف طریق اصول بیان کوي که یو خو حاجت روا بل سکنگانی دیم دی عبادت تیو قسم ببل چالا نکی دیم دنقصان نپاک بیو اللہ گانی سرورم اللہ کی عجد من رازی که نائب نیسی نائب کو دیو جنیسی که یا عجد اسلوی لکا بادشاہ کے یا عجد آریزی را شی لکا امام بیوتا شی نو قرآن دار طولی تریخی ذکر کری نو تا تفتن و ما در او تفصیل مې دی ایمان او ټول طریقې مې الوی مانی لکه نو ورته د کتابونو لاهم پېکښه تر اجازه چر وای زمونږ نه نه او ته بلارخه پته راولای نه کې لا د الله غواث څنګه تعبدات یسمان مې کولا او خبردار الله ته واپس کېږي په دې صورت کې یو دا د ما سرت کې پوښتنه نه کړي جواب قوالې کوي الیکو الی الذین من قد توذم یو ته کېږي ګمې ترار هم چې دونه خلاف کوي جواب ومه طلبتم فيه من جن فحكموا الى الله تاسو خلافې راځي چې د الله کتاب نه ولټئ دغه خبرته په واچانه کې سلام علیکم من دین ما سوبین وان تولم یاده مسربن کړی دا سرور شوبه په امین سجده کوي د دې په دی کې جواب مکمل وشمه